Și, am auzit multe povești la anul Ancuții. de da asta s-a întâmplat într-o depărtată vreme, de mult. În anul când a dăruit Dumnezeu rod în podgorile din țara de jos, de numai aveau vieri unde să pui mustă. S-au pornit din părții noastre cărăușii ca să ducă vinul spre munte. Și atunci apoi la anul Ancuții vremea petrecerilor și a poveștilor. Eu tare, când au fără oprire, Taberele de care nu se mai stăveau. Opriți! Opriți! Eu s privietorul de aici din Dragușeni. Ale cui sunt aceste harabale încărcate cu marfă. Apo apoi ale mele sunt jupâne pe Aja. Așa, apoi neguțătorile mi-arăta îndreptările pentru marfa ce o Nu mai decât, nu mai decât. Da. Eu sunt Damian Cristișor, negustol din Târguieșilor și da. am la mine o schisoare de la dumnealui Agate Agathe Mistocle Bucșan, nănașul da. meu. Da, da. Oftim, poftim, citește, cinstite pe bigetor. citește. Da. din porunca mării sale vodă... Mea ta ispravnic, ori privighetor, ori orvornic vornic de stat, ori cine-i fi, să nu cumva să cuteze a vătăma acestuia neguțător și să-l a merge cu pace la locul său. Așa? Da, da, da. A, dumneata, pune, jupâne... de unde vin? Din țara nemțească, de la Lipsca, cinstită de Vietă. Și ce fel de marfă aduceai? Ce fel de marfă? Tot ne. felul de horpote, de mărgele și cercei și pânzetul și cituri mm. pentru întrebuințele femeiești. Numai asta? Apoi, ce poate face cu asemenea lucruri un holtei precum mă aflu eu? Nu A po -a poate face nimic. A băi... Dacă nu ți ții cu supărare hmm. și dacă ți-a fi pe plac, cinstite privighetoare. No. Eu m-am gândit și la o întâmplare ca aceasta. Așa, așa. Și am la mine, pe lângă toate fleacurile muerești hmm. un baidă roș de lână de la India, cum nu se află pe lume mai frumos. Ia să văd. Privește-și, pe mm. Ia de lângă. Mm, da. da, da, da. Apoi puteți pleca! rei dar de mine. Îl poate învârti de 3 ore în jurul gâtului. Asta e al patrulea de când am intrat în țara moldovici, cinsti părinte germa? Din vreme m-am pregătit pentru asemenea împrejurări ca să nu mi spinte bobcelele. Și și ce ai mai văzut rogute, în țara nemțăască jupând de mine. Abei cum vă spuneam cu vioase părinte și cinsti gospodari am văzut acolo la lipsca mare iar maroc. Și comedii, și muzici, și nemțării a pământului bândbere. Ce băuturi băutură aceeași până? Apoi mă tu și Salomii, cine n-a gustat asemenea băutură, să nu-i fie cu părere de rău, căci un fel de leșie amar, așa e. Da, da, așa, așa, ei nu știu ce-i vinul, e? Eh? Or fi știind vioase părinte, dar eu vin ca la noi n -am. Nu am văzut și i-am dus și dorul! Si <laughs> de mâncat ce ai mâncat? Eu s-au cu acestit de că te-ai ferit și de mățe, și de broască, și de gusgan! <laughs> Păi, nu m-am ferit așa de tare, mătușe, că ce n-am prea văzut aceste de hănitoare, cartoafe, sodom, carne fiartă din porc și de vacă. Carne fiartă? Da, carne fiartă și berii, de aceea de care vă spuneam. zice că pui în țigle mai văzut, ai? Nu prea, cuvioase, nicie, părinte. Nici miel cărește și te mușdei. Nu mușdei nici asta! Nici sarmale? Nici sarmale, nici borș, nici crap la proțap. Asta este, fraților creștini, ce-am văzut eu în țara nemțească. Vămile și dările mi le-am plătit și acum sunt slobot până în Târglaieș. Până Asta seară, cu ajutorul Dumnezeu, Poposesc la hanul încuții. Care e hanul încuții, în jurpărie de mie? Hanul cel Stati. mare de la natupilație, deci la prea preacuvios. Păi, da, trebuie să știi, părinte german, că hanul acesta la încuții nu e han. E o cetate, are niște ziduri groase și niște porți ferecate cum n-am văzut de zilele mele. În cuprinsul lui se pot oplași oameni, vite și căruțe și, și nici habar n-au dinspre partea coților. Vai de mine, dar și eu! Nimeni nu Ia, uitați la mine! Sunt hoți și slujesc la azi drum mare. Are cui sunt carele? De unde vin și ce fil de marfă au în ele? slujitor, eu sunt Damian Cristișor, negustor din Turbieșilor. Hmm. Aceste trei care cu marfă le aduc tocmai de la lipsca de țara țară nemțească. Așa, Sunt mi dai banii pe care i-ai asupra dumitane. Om bun să-ți dau marfă, căci bani nu am. Ce-am mai avut, am dacă răușilor. Așa, atunci să-mi spui ce marfă ai. Apoi ce marfă să am tot felul de hoarboate și mărgele și și pânzetul pentru nevoile femeiești. De, și ce vrei dumneata să fac cu asemenea marfă? N-ai găsit la cei păcători ceva potrivit pentru un voinic ca mine? Da, ha? da, da dacă nu ții cu supărare și dacă ți-a plăcea... M-am gândit și la asta, om bun. Poftim un de roș de lână de la India, cum n-are nimeni în toată țara și care de bine mai cu samă omului călare. Ia să-l vă. Ia om bun. Poftește. Într-adevăr, frumos Așa? Îți mulțumesc, cinstitile gustorile și să ne vedem cu bine. Haide, dați-i drum. Siii, oi! Dar jupâneam, dar e, jupâne Damian. Văd lângă dumneavoastră și să faceți, cu dreapta să nu. și Damian. n nicio griză, chiar dacă ai avea aur în boțele. N-am aur, dragă, jupâneam, frânta. Știu, Damian, trebuie să ai lucrul mai scump, care ne bucurăm noi, femeile. Hei, cu că răuși să ingră sub ia sală, să e că E, e, e, privește la ancoța comisioniță, cum umblă ca un spiriduș încolo și în coace, cu catrința îmbrău și cu măricile suplecate. He, he. parcă mai maică-să, tot așa de român în obraș tot așa de o văd, o văd mă bucur, mă a venit iară vremea pe trăitor și a aici, la Hanu. Foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, la focul foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, nou. Am foc, foc, foc, foc, am foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, foc, noi îl poftim cu dragoste la copul nostru. Domnia ta, e de la Drăgănești e și alături ai Leon Tezodieru. Ii, da loc și părindă. Îl vrea Sancuță, noi să noi Vino aici să-ți arăt ce ți-am adus de la Lips. Iată, Iată ai mărturia tuturor oastreților tăi. Ai. Să spuie toți dacă au văzut vreodată zgârdiță mai minunată la o mai frumos. A, asta Frumoasă, mărge! Frumoasă zgărniță! Adelelea în cele noi să bem pentru supunul de pentru cuviosul părinți. Numele meu într-o Hristos e German, prea cinstit comis. Cu plăcăciune, părinte! Și eu din munții de la Durău, acum mă cobor treia oară în viața mea și mă duc la târgu ieșilor. Ia cavadă și bine. Ia-l că mulțumesc, că curții pentru vin și pentru căutătura ochilor. <laughs> o să umple oala ca să nu te trudești a veni a două oară. ce-am vrut eu să cu preacuvioasă părinte German, tare ar fi doritor să aflu din ce parte de țară te-ai ridicat cu vioșia ta. Locul nașterii mele cinstite se. E tot la munte, în sat, la Bozien. Iar așezarea mea într-o așteptare a morții este sus, la schitul dureului. Ah. Și pentru ce trebuie să duci cu bioșia ta? Da, tocmai la târguieșul. Cinstite comese, în ceasul când a părăsit această lume, maica mea m-a jurat dureului, ca să răscumpăr păcate trept. Și tot după jurământul ei, fac și drumul acesta la Biserica Sfântului Caralandii din Iașa. Trebuia de mult să mă învrednicesc, am primit. iată. Se vede că maica lui Italia a avut o taină pe care cu vioșii și nu o cunoști. Da, da, da. Poate nu o cunosc. Dar când eram un băiețaș saltat, ea numai atât de la pământ. Am avut în vedere și spaimă. Și maic mea, era lângă mine, și atunci am văzut pe acel haralambi pentru care trebuie să mă rog. Haralambi, care haralambi cu vreasul adică cine a fost și ce a făcut, eu încă n am auzit de el, se poate, că de la întâmplarea aceea, a trecut vremea dâncă. Acel haralambii era un arnău domnesc. Și mm -hmm. așa, prea cinstit pe comisionițe într-o bună zi, Dumnezeu a vrut să-și slujba la poarta domniei și să intre în codru cu tovarăș, cum erau obicei pe atunci. Și mm -hmm. pe urmă? Pe urmă, prins a lovit acel haralambii curți boirești și sate. Și a luat mare dobând și au ținut treburile aceste rele, până ce tare s-a zbârlit și s-a Domnia. Și în ziua de Sântămăria Mare, la 15 ale lunii lui August, s-a rânduit divan și vodă ipsilant a intrat posomori A de rău, de la Dumnezeu, la moșia noastră. Și-a repit banii de la o rângă și de la moară. Atâtea anele juiri nu mai putem suferi. E... Ce-ai făcut și ce-ai rânduit, cinstite bornice? Înălțate, doamne, am impus pe toții spravnici și-au scos poteri, dar cu puțin folos. Fără niciun folos, cinstite mare bornic! Fără de niciun folos! Într-adevăr, dar totuși acum avem știință de multe ascunzișuri, șleacuri și gazde ale răilor. Lupul se întoarce unde a mâncat oaia, așa că acum ne trebuie numai vânător vretnic. Care vânător vrednic, Vornice? și până acum toți sau au dovedit mișei! Acest Haralambia a fost om tare între neferii domniei înainte de a se fi hainit. Și braț și ochi ca dânsul, mare decât fratele său, Gheorghe Leontarii, Tufec Cibașa, care e un cinstit și vitează și arată mare scârbă pentru răutățile său. Măria ta, eu pot să pot să-l chem pe capitan Gheorghe și puruncești să-l puie pe frate său. Am știu de frăția asta, Vorice. Și m-am bucurat de credința lui Tufec bașa, Gheorghe. Dar n-am cugetat că el e vânătorul cel bun Să vie acum la poruncile mele Vine-mi dată, mării mea ta mă da. mă da. Ascultă, capitan de Iorie Slujba ta a fost cu credință și cu dreptate de aceea te-am miluit și în vremea domniei mele Ai dovedit curte și moșie în ținutul la Dar, precum știi, fratele tău, Aralambie, au umplut sara de plângere Și acum a venit vremea să răspunzi tu pentru el Maria ta Îți dau, capitane Gheorghe, două săptămâni Alege slujitor câți vrei Până într-acest soroc să-mi aduci la picioare liu or mort Pe fratele tău, paralambie Maria, da? Îmi poruncești să văd sângele părinților mei care curge și în vinele mele? Așa să faci, căpitan Gheorghe! Căci altfel, n-ai să mai vezi obrazul meu, Nici lumina zilei. Mesiu. Haralambie, ești cu obrazul sub și ochii spărieți. Mă hrăi, tu ești frate-mi Gheorghe Capelup. De două săptămâni mă mână din culcuș în culcuș, de și noapte fără hotine De ce plângi bunie? Plângi de norocirile noastre, Haralambie, că tu n-ai culcuș tatornic și umbi ca o fiară. Și n-ai hotine din pricina potelilor. La, lasă, lasă asta acum, Marici. Dă-ți vănâncă. Vete prins, Haralambie. Și-ți fă o sândă. Dacă te dai de bună voie, o să pună, frate, tu vorbă bună la domnii și scap cu pedeapsă mai ușoară. Poate chiar o să te ierte. Nu eu, ci ei au nevoie de iertare, muiere. Că ce fură fură banul și al sărmanului? Gindește-te, Haralambie, la copilul nostru. îl cresc ca pe un orfan și-i de multe ori bradu cu lacrimele mele. Nici aici nu-mi dă pace. Dăm pistoale de pe la mari. Aveți uitați să le -a ori, de ori. Am văzut au cine omul, asta mare? Asta fratele lui tată tău, copilule. Să cu el. În guraie pe care Gheorghe! În gurare. Paralambie! Dă-te Nu mă dau rog, mai frate Gheorghe! Și niciodată nu să mai ca ah! Ai vrut să mă ah! ah! Luați-l Avem nevoie de el să-l punem la picioarele. Marie-i <gri> Chiar atunci răsărea soarele, și scânteia Bruma Nogradă. Și capul se uita cu urtnic lințit la mine și îmi zâmbea cu măhnie. Iar după ce a pus pe naframa roșie la picioarele lui Vode, capul tatălui meu, capitanul Gheorghe Leondari, s-a tras către pământurile lui. Și pentru durerea și ispășirea sa, și pentru iertarea sufletului celui rătăcit, a clădit. Întârg la Ieși, biserică, purtând hramul Sfântului Haralambi, Unde mă duc să mă închin eu să face ziua mari, Şi să face la mari,